Book two. Sipsång. Tolv. Tolv. Kvarn. d r y c k e r Dricker. Jag dricker te. Jag dricker te. Pom dum kaffe, k r a Jag dricker kaffe. Jag dricker kaffe. Pom drömmar råd, k r a Jag dricker mineralvatten. Jag dricker mineralvatten. Kun drömmer cha, sät manal, mig, Dricker du te med c i t r o n Dricker du te med citron? Kunn du dämm kaffe med socker? Dricker du kaffe med socker? Kunn du nämn seina käng med krap? Dricker du vatten med is? Dricker du vatten med is? Mina lerier här. Här är en fest. Här är en fest. Kon går läng d champagne. Folk dricker moserande vin. Folk dricker moserande vin. Folk dricker vin och öl. Folk dricker vin och öl. คุณดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไหมครับดืคดื่มแอลกอลคุณดื่มวิสกี้ไหมครับดคมวสกีคุณดื่มโค้กใส่เหล้ารำไหมครับดื่คล่าเม็ดรำดื e มคุ c ดโคลเมดร Pommes chab c h a m Jag tycker inte om moserande vin. Jag tycker inte om moserande vin. Pommes chab w i Jag tycker inte om vin. Jag tycker inte om vin. Pommes chab bier. Jag tycker inte om öl. Jag tycker inte om öl. d e k c i k o n ä t e c i c k e r l k o r n ä t d r i c k e mjölk. d e k o n t e c k e r mjölk. d e o r n e mjölk. d e k o n t e c k e r o r t e c k e r mjölk. d e o c h d i c m l k r n ä t c h dricker m j o och d r i k e l k d r n äter c k e r mjölk. o r c h d k l k d ä t e e mjölk. o t c h d r i e j ö l t e r i c e r m r n äter c k e r o r c h d k l k d mjölk. o c h d r i e l t e r i c e ผู้หญิงชอบดื่มน้ำส้มและน้ำเกรปฟรุต